Fundația Cartea Călătoare Istoria culturii și civilizației șase roman Ediție definitivă De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala București 1998 Copyright Toate drepturile sunt rezervate editurii Seculum I.O. Isa Editura Seculum 973 9211 704 973 9211 941 Editura Vestala 973 9200 567 973 9200 788 Cuprins. Cuvânt înainte. Pagina 5. Etapele culturale și ambianța intelectuală. Primele secole ale Evului Mediu. Pagina 18. Permanența tradițiilor păgâne Pagina 20. Vetus se scrie BUE THIUS și Casiodor. Pagina 27. În Galia. Gregoire de Tours. Se scrie g cu accent ascuțit g o -r e d D-E-T-O-U-R-S, pagina 33. În Spania, Vizigotă, Isidor din Sevilla. pagina 36. Cultura clasică în Irlanda, pagina 39. În Britania, Aldelm se scrie l d h l m și Venerabilul Beda, pagina 41. Cultura occidentală în secolele 6-8, pagina 44. Cultura ghilimele Renașterii Carolingiene. Închid ghilimele, pagina 50. Personalități și genuri cultivate. Alcuin, pagina 54. Ghilimele Scriptoria, închid ghilimele și bibliotecile, pagina 59. Umanismul. Ghilimele Renașterii Carolingiene. Închid ghilimele, pagina 62. Ghilimele, Secolul de fier. Închid ghilimele, și Secolul al 11-lea, pagina 66. Ghilimele, Renașterea fredericiană. Închid ghilimele, pagina 73. Ghilimele, Renașterea medievală. Închid ghilimele, secolele 12 și 13, pagina 81. Centrele culturale, pagina 84. Interesul pentru cultura clasică, pagina 91. Dreptul civil și dreptul canonic, pagina 92. Istoriografia, pagina 93. Știința și filozofia, pagina 96. Afirmarea limbilor naționale, pagina 101. Progresele spiritului laic, secolele 14 și 15, pagina 104. Educația și învățământul Dispariția școlilor antice, pagina 110 Școlile mănăstirești și episcopale, pagina 112 O nouă concepție pedagogică, pagina 115 Ghilimele Renașterea carolingiană, închid ghilimele, și problemele școlii, pagina 119 Învățământul elementar, pagina 124 Forme de învățământ specializat Pagina 127 Învățământul mediu Ghilimele Artele Liberale Închid ghilimele Pagina 130 Primul ciclu Ghilimele Trivium Închid ghilimele Pagina 136 Al doilea ciclu Ghilimele Quadrivium Închid ghilimele Pagina 142 Instrucția laicilor Pagina 148 Școala medievală și ghilimele cultura latentă Închid ghilimele Pagina 154 Învățământul în evul mediu târziu Pagina 156 Universitățile Universitatea medievală Pagina 162 Originile universităților Pagina 166 Universitatea din Bolonia Pagina 172 Universitatea din Paris Pagina 179 Universitatea din Oxford Pagina 187 Alte ghilimele Studia Generalia ghilimele, Pagina 190 Colegiile Robert de Sorbon Pagina 200 Ciclul de studii Facultatea de Arte Pagina 208 Facultatea de Teologie, pagina 212 Învățământul medical, școala din Salerno, pagina 215 Învățământul juridic, pagina 221 Organizarea studiului, metodele de predare, examenele, pagina 226 Manualele și textele universitare, pagina 234 Profesorii, pagina 238 Oligarhia universitară, pagina 242 Viața studenților, pagina 245 Ghilimele Clerici vagantes, închid ghilimele, pagina 250 Semnificațiile, influența și posteritatea universității medievale, pagina 252 Știința Preliminari, pagina 260 Știința în Occident până în secolul X, pagina 265 Aportul și difuzarea științei grecești și arabe, pagina 271 Știința în secolul al XII-lea Enciclopediile, pagina 276 Secolul al XIII-lea Noul sistem științific, pagina 283 Robert Grosseteste se scrie G-R-O-S-S-E-T-E-S-T-E, -E și Roger Bacon, se scrie B-A-C-O-N, pagina 285. Downs Scotus, se scrie S-C-O-T-U-S, și William Ockham, se scrie O-C-C-A-M, pagina 288. Cosmologia, pagina 290. Astronomia, în paranteză și astrologia, pagina 297 Meteorologia și optica, pagina 309 Mecanica și magnetismul, pagina 313 Matematica, pagina 319 Geografia, geologia și mineralogia, pagina 323 Începuturile chimiei, alchimia Pagina 331 Biologia, zoologia și botanica Albertus Magnus Pagina 339 Biologia umană Pagina 346 Medicina Marile epidemii Pagina 350 Chirurgia Pagina 360 Spitalele Organizarea și asistența medicală Pagina 363 Științe teoretice și științe aplicate, pagina 366 Trei exemple, pagina 371 Indice, pagina 383 Notă Adrienei, acest volum, cele de dinainte și cele care vor urma Ovidiu Drimba Încheiat notă Cuvânt înainte Reconsiderarea la care asistăm în ultimii ani și reevaluarea evului mediu privește în mod deosebit cultura sa. Dacă această cultură nu se prezintă ca un organism echilibrat, calm, consecvent rațional, asemenea perioadei care i-a urmat în schimb impresia imediată pe care o lasă este aceea a operei, unui mileniu multiform și nu lipsit de contradicții o impresie de mișcare agitată și de continuă gestație, dovedind o extraordinară capacitate creativă. În realitate, perioada aceasta nu este un ghilimele EV de mijloc, închid ghilimele, o lungă și confuză etapă intermediară între două mari epoci de cultură și civilizație, ci sub multe aspecte, prima epocă, ghilimele modernă, închid ghilimele. Cei ce s-au apropiat ori au cercetat cultura medievală au fost, în paranteză sau sunt, închid paranteza, adeseori victimele în principal a două adevărate obsesii. Prima, cum s-a mai observat, este obsesia necesității unor linii de demarcație precise, stabilite ca niște, ghilimele cortine de fier, închid ghilimele, între epoci, între diversele discipline abordate sau între stilurile de artă, romanic și gotic. Când începe și când se termină evul mediu. La ce dată apare stilul romanic sau cel gotic? Și până la ce dată continuă fiecare? Între limitele cărei definiții se înscrie domeniul filozofiei medievale în raport cu teologia sau cel al științei față de speculația filozofică? Procesul istoric al culturii și civilizației este un flux continuu, înseamnă esențialmente devenire, creștere, continuitate și numai ca atare acest proces poate fi și trebuie perceput în mod adecvat. Chiar dacă pentru a putea fi descris, analizat, aprofundat un fapt de cultură sau de civilizație, se cere a fi momentan ghilimele imobilizat, închid ghilimele, în paranteză și eventual detașat, închid paranteza. El face parte totuși dintr-o serie evoluând în timp. Concepții și practici atât de tipic medievale ca astrologia, magia sau alchimia provin din timpuri mult îndepărtate și continuă cu intensitate până în secolul al XVIII-lea și viceversa. Atitudini umaniste caracteristice renașterii pot fi clar identificate în cultura secolului al XIII-lea, în paranteză, și având rădăcini chiar în perioada carolingiană, închid paranteza. În același timp, faptul luat în cercetare nu poate fi nici izolat, studiat exclusiv în sine, căci toți factorii unei culturi sau civilizații sunt interdependenți și acționând unii asupra celorlalți. Desigur, a stabili repere ferme, în paranteză generale, însă închid paranteza, este util și referirea la ele. Este necesară, dar fără a pierde niciun moment din vedere, interrelația, interacțiunea și, în orice caz, caracterul lor relativ. Cealaltă obsesie majoră și cu consecințe mai grave pentru modul de a înțelege importanța și a aprecia valoarea științei și filozofiei medievale este cea a unui antagonism conceput ca fiind ireductibil între adevăr și eroare, între adevărat și fals. Fapt esențial este că și această alternativă comportă un caracter istoric, ceea ce era considerat adevărat ulterior se dovedește a fi fals, în paranteză și uneori invers, închid paranteza. Fiecare perioadă de cultură și fiecare sector al ei trebuie raportată la sistemul de valori al epocii respective și de care depinde. Căci fiecare societate, într-un moment dat al istoriei sale, are o viziune proprie asupra omului, lumii și vieții, un mod al său de a pune și soluționa problemele, precum și o sensibilitate proprie. Oamenii unei epoci se pot considera superiori culturalmente celor din epocile anterioare ceea ce nu totdeauna este și justificat. În domeniul civilizației se înregistrează fără îndoială un progres continuu. În cel al culturii, evoluția este de asemenea continuă, în paranteză, chiar dacă nu într-un ritm egal, uniform, închid paranteza. Dar în multe din domeniile culturii, în etică, în artă, în muzică, în literatură și altele, se poate oare vorbi într-adevăr de un progres? De unde rezultă că, ghilimele, cel mai mare pericol care îl amenință pe istoric este acela de a nu se elibera de propriile atitudini mentale și de propria sa ideologie atunci când abordează perioade în care ideologiile, atitudinile mentale și comportamentul social erau cu totul diferite. Închid gilimele, în paranteză, mare puncte dabi. Închid paranteza. Pentru a înțelege, a aprecia și a emite o judecată de valoare asupra unei perioade de cultură în ansamblul său, în paranteză, sau numai asupra unui aspect sau al unui domeniu al ei, închid paranteza, este absolut obligatoriu a ține seama de contextul istoric care o condiționează intim și ineluctabil, precum și de mentalitatea omului epocii, în paranteză, în cazul de față a omului medieval, închid paranteza. Ghilimele. Istoria este știința despre oameni în timp, închid ghilimele, definește m.blach, se scrie bl.h, încât în acest sens idealul este ca investigatorul unei epoci trecute de cultură și civilizație să caute să devină, într-un fel în măsura posibilului, un contemporan al oamenilor acelei epoci, iar întreprinderea pe care o încearcă, un act de reconstituire a unei ghilimele istorii vii, închid a unei ghilimele istorii umane, închid ghilimele. Din potrivă, a recurge la paralele sau la standardele unor epoci ulterioare, în paranteză inclusiv ale celei de azi, închid paranteza, deci a aplica unei perioade din trecut criterii de apreciere și de valorificare extrinseciei, echivalează cu un anacronism denaturant nepermis. În această epocă se încearcă în paginile care urmează o prezentare, o interpretare și o apreciere a culturii evului mediu. O perspectivă în care știința epocii medievale urmează a fi considerată în context istoric, iar valoarea, ghilimele adevărurilor, închid ghilimele pe care le-a descoperit, să fie măsurată nu după normele și rezultatele științei moderne, ci urmând criteriul interesului exprimat și al efortului intelectual de a găsi aceste ghilimele adevăruri, închid ghilimele, în condițiile orizontului de gândire al timpului. De asemenea, se va putea constata că valabilitatea, valoarea filozofiei medievale nu se reduc la problemele abordate, la metodele sau la concluziile enunțate. Importanța ei constă, pe lângă pasiunea și subtilitatea argumentației, gradul de profunzime atins de discursul filozofic, impulsul imprimat dezvoltării gândirii filozofice ulterioare, în coerența și organicitatea, viziunii tinzând spre o explicație de ansamblu a lumii, o viziune ce devine o funcție de legare cu totalitatea și de integrare în totalitate, o viziune în cadrul căreia adevărul este căutat și descoperit ca un sens al vieții. Ceea ce primează în gândirea științifică și filozofică a evului mediu este această intenție ontologică. De aceea, ghilimele, în nicio altă epocă filozofia n-a impregnat atât de adânc mentalitatea diferitelor medii sociale. Închid ghilimele în paranteză, mum punct de vulf, se scrie W, ulf, închid paranteza. Dar marea surpriză ce i se rezervă cercetătorului culturii medievale. Și după o prea îndelungată perioadă de denigrare și discreditare, cu care a fost gratificată începând chiar cu spirite luminate ale renașterii și reformei, este să constate că ideea unui antagonism ireductibil între evul mediu și renaștere, în paranteză, idee care a persistat timp de secole, închid paranteza, este dacă nu total falsă, în orice caz mult prea exagerată. Realitatea este că între cele două epoci culturale n a existat o profundă, o adevărată fractură. Cultul antichității, al filozofiei, al științei, al literaturii greco-romane a rămas permanent în decursul evului mediu încât, tot mai mult, se afirmă azi că, în unele privințe, umanismul renașterii nu este decât o continuare și o împlinire în forma cea mai înaltă a umanismului evului mediu, că elementele constitutive ale culturii renașterii își au primele manifestări încă în perioada carolingiană, pentru a fi amplu cultivate și dezvoltate în secolele 12 XII și 13 și a ajunge la o expresie aproape matură în secolele evului mediu târziu. Căutând originile renașterii, Jacob Barkhart se scrie b u r a Găsește că primul său exponent, în paranteză în ordine cronologică, închid paranteza, primul om, ghilimele modern, închid ghilimele, este Dante, adică tocmai personificarea cea mai vie și mai completă a evului mediu. Următorul volum al prezentei lucrări va fi dedicat culturii și civilizației secolelor 15 și 16 din toate zonele europene. Tabloul istoric cultural al fiecărei țări, incluzând și priviri retrospective, mai mult sau mai puțin ample asupra perioadelor lor anterioare. Specialiștilor noștri de recunoscută autoritate în domeniile abordate în acest volum, care au citit respectivele pagini și de ale căror observații și sugestii, am beneficiat profesorii universitari și cercetătorii științifici principali. Gheorghe Firca, Mircea Malița, Edmond Nicolau, Octavian Nistor, Șerban Papacostea, Răzvan Teodorescu și Gheorghe Vlăduțescu. Să le exprim încă o dată alea sa stimă și via mea gratitudine. Ovidiu Drimba Etapele culturale și ambianța intelectuală Cuprinde Primele secole ale Evului Mediu Permanența tradițiilor păgâne Vătius și Casiodor În Galia, Grégoire de Tours În Spania, Vizigotă Isidor din Sevilla. Cultura clasică în Irlanda. În Britania, Aldelm și venerabilul Beda. Cultura occidentală în secolele 6-8. Cultura ghilimele Renașterii Carolingiene. Închid ghilimele. Personalități și genuri cultivate. Alcuin. Ghilimele scriptoria. Închid ghilimele. Și bibliotecile. Umanismul ghilimele Renașterii Carolingiene. Închid ghilimele. Ghilimele Secolul de fier Închid ghilimele Și secolul al XI-lea Ghilimele Renașterea fredericiană Închid ghilimele Ghilimele Renașterea medievală Închid ghilimele Secolele XII și XIII Centrele culturale Interesul pentru cultura clasică Dreptul civil și dreptul canonic Istoriografia Știința și filozofia Afirmarea limbilor naționale Progresele spiritului laic, secolele 14 și 15. Primele secole ale Evului Mediu Perioada care a urmat prăbușirii Imperiului Roman de Apus, perioada intensificării migrației și a invaziilor barbare, a însemnat o eră de declin și de degradare a vieții culturale. De un hiat cultural însă, de o dispariție totală a tradițiilor, a activităților și chiar a instituțiilor culturale, nu se poate vorbi. În regiunile mediteraniene, civilizația și cultura romană supraviețuiesc. Vizigoții, burgunzii, ostrogoții, vandalii, barbari convertiți la creștinismul arian se arată favorabil civilizației romane și caută să păstreze în continuare instituțiile imperiului. La curțile regilor barbari se întâlnesc notari, chestori, referendari, funcționari fiscali romani. Acești regi, Burgundul Gundebald la Geneva, Vizigotul Euric la Merida, se scrie ei cu accent ascuțit Râid A, Ostrogotul Teoderic la Roma, Ravena și Verona. Căutând să refacă vechiul cadru de viață al romanilor, restaurează monumentele devastate în timpul invaziilor. În nordul Africii, la fel procedează la Cartagina, Guntamund, se scrie g u t h a m u n d și ceilalți regi vandali. În acest scop, ei fac apel la echipe de meșteri conduse de arhitecți care se folosesc de manualele de geometrie grecești traduse în limba latină. Regii germanici au simțit de asemenea nevoia ca legile popoarelor lor, cutume transmise până atunci pe cale orală, să fie fixate prin scris. În același timp, căutând să adapteze legile romane la noile condiții, au pus să se îndocmească pentru supușilor lor romani rezumate din codul lui Teodosius. În felul acesta, în Occidentul barbar a supraviețuit și dreptul roman. Limba latină rămâne și pe mai departe limba oficială. Edictele, legile, corespondența regilor barbari sunt totdeauna redactate în limba latină, în paranteză în afara regiunilor anglosaxone, închid paranteza, a cărei tradiție va fi astfel continuată timp de mai multe secole. Chiar și în zonele germanice, în paranteză, Germania, țările de jos, Anglia, țările scandinave, închid paranteza, sau slave, ca Boemia și Polonia, limba latină a rămas la baza culturii literare. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele Romanii din Imperiul de Răsărit vor uita cu totul limba latină încă de pe la mijlocul secolului 6 și nu vor mai ști nimic despre trecutul Romei Antice, astfel încât moștenitorii culturii romane vor fi nu bizantini, ci hispano hispanoromani, germanii și slavii occidentali. Închid Gilmele în paranteză F mare punct lot, închid paranteza încheiat notă 1. În fond însă, regii și aristocrații barbari au rămas indiferenți dacă nu chiar ostili, față de viitorul culturii latine. O oarecare deschidere spre cultura clasică au manifestat-o doar regii vandali din Africa de Nord. Printre urmașii, în paranteză romanizați închid paranteza ai lui J. Seric, cel puțin Hundrich, se scrie H-U-N-D-R-I-C-H și Trasamund, Aveau o oarecare cultură literară, iar sub Guntamund, școlile din Cartagina au cunoscut o perioadă de via activitate în spiritul culturii antice. Aici, în prima jumătate a secolului VI, retorul Martianus Capella se scrie că apăi LLA, scrie voluminoasa enciclopedie alegorică a celor ghilimele șapte arte, închid ghilimele. Operă fundamentală în învățământul medieval, intitulată de NUPTIIS, Mercurii et Filologie. Și tot la Cartagina va apărea și Antologia Latină, un bogat florilegiu, cuprinzând texte a numeroși retori și poeți latini locali din același secol al VI-lea, între care locul de frunte îl deținea Dracontius. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Avocat și profesor de retorică, în paranteză școala sa, era frecventată de tineri romani și vandali, închid paranteza. Blosius Emilius Dracontius a compus scurte epopei mitologice, în paranteză, Medea Răpirea Elenei, închid paranteza, O tragedie, în paranteză Orestes, închid paranteza, un poem în onoarea regelui Guntamund, precum și poemul de inspirație creștină de Laudibus Dei, care s-a bucurat de un mare succes în evul mediu. Tot sub regii vandali din Africa, episcopul Vigilius din Tapsus, se scrie THSUS, în paranteză secolul 5 închid paranteza, compune tratate combătând erezia lui Arie. Episcopul Victor de Vita, în paranteză numic.455, 455, închid paranteza, scrie de persecutione vandalica. Operă a unui martor bine informat, Fulgentius, în paranteză numic punct, 522, închid paranteza, autor a numeroase opere teologice, a scris și de Continentia Virgiliana, o explicație simbolistă și alegorică a Eneidei. Modele antice urmează și Flavius Cresconius Coripus, se scrie cu ororii PPUS, în paranteză secolul 6, închid paranteza, în operele sale istorice și în poemul de Laudibus. Iustinii, se scrie J.U.S.T.I.N.I., în paranteză minoris, închid paranteza, încheiat notă 1. Învățământul cartaginez, susținut apoi și de Iustinian prin stipendiera a doi profesori de gramatică și doi de retorică, va continua de-a lungul întregului secol al VII-lea să cultive tradițiile culturale antice. Pe de altă parte, ghilimele, bibliotecile mănăstirilor africane erau bogate în opere profane și ecleziastice.